Hej Ida. Jeg er lige kommet. Øh... Ja, nej, men der er der er Og det er fordi jeg lige kom hjem fra øh, fra, hvad det nu, fra af, Og jeg er så opkrængt fem i morges. og øh, ej, jeg er sådan en helt værdig ruster. Jeg har drukket en monster for første gang i et år. Hold da. kæft, det kunne man det... godt høre på måden, du sagde hej. Jeg har aldrig hørt dig sige så entusiastisk hej til mig i telefonen før. <laughs> hey! Hey! Hey, hvad så også dig derovre, du? <laughs> ja, men det er simpelthen monster energidrikken, der sidder i kroppen. Og jeg kan også, når jeg kigger mig selv i spejlet her om en time, så har jeg vel også forstørret propiller. Men den virker, og det er fremragende, fordi hold kæft, hvor fungerer jeg ikke til at stå tidligt op længere. Det, I det hele taget kunne det være, at Simon han drikker også mange monsters, når han gamer. Altså jeg føler jo, det er... Det er noget, der for indersiden af, af ens maves er lignet et vulkanudbrud. Sådan en krater af en art. Jeg synes virkelig... Puh, jeg tror, det er ulækkert. Men, ja. men vi har nogen hjemme og jeg overvejer, om jeg skulle gå ud og hente mig en også. Fordi jeg har ikke sovet hele fucking natten. Jeg kan ikke sove mere. Altså, corona har fucket mig så meget op. Jeg ligger vågen, jeg ligger søvnløst kl. 4 om natten eller et eller andet. Og så vågner jeg, og så er jeg bare ked af det. Men lad os ikke... Lad os ikke komme ind på den sti igen og tage nej, om, hvor ked af nej, det nu bliver. Nej, det er en lang sti. Men uh, nu, når du ikke har uh, sovet om natten, så har du haft uh, masser af tid til at uh, lave den liste, vi talte om uh, sidste gang. Ida, har du ikke det? Mm. Nej, jeg har haft travlt med at være søvnløs. så? Nej, uh, <laughs> <laughs> fuck mand, det har jeg sgu da glemt. Ja, ja det er jo ja, det selvfølgelig... Uh, ja, ja, det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne sidde her og give dig vokseskæld nu og sagt, at uh, det var travligt, men uh, ved du hvad? Ved du hvad, min mand? Jeg har heller ikke fundet med. Nej, er det rigtigt? Ja. Så øh, lad, os, øh, lad os tale om noget, der er positivt i stedet for. Fordi at du hævede øh, en, øh, en lille overraskelse op af hatten i går på din Instagram. Jamen lad mig lige sige først der til listen, at det er jo også svært. Ikke? Altså, hvordan skal man overhovedet kunne sige fem ting, man gerne vil have opnået inden for to år, når man ikke engang ved, om man kan tage ned og handle i supermarkedet i morgen, <laughs> eller om det er lukket, fordi at der er corona? Jamen, er det ikke rigtigt? Altså, jo. Sådan, jo. Det er simpelthen for uoverskueligt at skulle sætte de her mål, fordi der er så stor en risiko for, at man bliver ked. Og, det, eller bliver ja. skuffet. Eller, ja. Jeg vil gerne skrevet, at jeg skulle tage et kørekort. Altså, det, det kan jo ikke lade sig gøre. Altså. Og det ved man ikke, om det kan overhovedet nogensinde igen. Men også uden være. kørekort. Vi har aldrig fået lov til at tage det uh, altså. Du der på en Segway. Ja, jeg skal køre rundt på et fucking <laughs> elektrisk og resten af mit liv nu på grund af corona. Ja. Ej, forfatteren. Nå, men ja, det er rigtigt, lad os sige. Jeg har, øhm, jeg har lavet jo The Big Afsløring the i går. eller i forgårs. The Big Announcement. I, for, i, søndags. Yeah, I søndags. Ja, i søndags, ja. Jo, i søndags. Ja, jeg har lavet The Big Announcement, ja, det, det hedder. Og, og, og simpelthen løftet sløret for, at uh, vi skal lave den her DR3-serie, eller har lavet en DR3-serie, som, som kommer på søndag nu, den 4. april. Ja. Udkommer den. Um, og, og det var nice, ja. Det var ja, spændt. er du spændt det på det? Er du, kan du mærke soundfuglen? <laughs> jeg glæder mig helt vildt meget, fordi at den er også meget sådan... Øh, det er en meget stille og rolig serie, det her. Du ved, den er ikke så progressiv, den er ikke så aktivistisk. Den, den er lavet for at skabe et smil på læben, og, øh, og noget hygge og noget ro, og, og skulle gerne være sådan lidt... Øh, så kan man slå en søndag ihjel med de afsnit og hygge med det. Ja. Ik? Altså, jo, det må være i hvert fald, at, at, at, at det er det, man kan få ud af den. Jeg kom til at tænke på, fordi at, jeg vidste egentlig ikke, hvad, hvad serien skulle hedde, og øh, i går der så jeg så, at den er kommet til at hedde 99% forelsket. Mm. Ja. Hvad går det, det ud på? Det er, det er ikke... Det er, ej, jeg føler, at vi er sådan et interview nu, hvor ja. jeg er jamen, inde og taler om det. Jamen, det, er, det, er, det er, fordi jeg er lidt spændt. Jeg er spændt på det. Hvad er det for noget? Du har også selv meget med i den, jo. Ja, det er jo derfor. Ja. <laughs> det er jo derfor, hvad jeg Hvad hedder det? Jamen, men... Altså, for det første, så er det jo ikke mig eller Simon, der har fundet på det, faktisk. men Nøj. Men øh, med nogle mennesker ude, ude på der tre der ved, hvad der virker og den slags. Og vi kunne vælge mellem to titler, hvoraf den ene, det var... 99% forelsket, mm. og den anden var kys mig, ostemund. Nej. <laughs> <laughs> og det er fordi, at, at vi har nogle, en scene, hvor vi snakker om noget med en ostemund, og siger, at man har dårlig morgen og sådan noget. Men, og, og, og så valgte vi så 99% forelsket. Ja. Øhm, men, men for mig, der, der er det ret sådan, hvis det lige skal siges lidt kort, så, så tror jeg, at for mig øh, handler det om det der med, at den perfekte forelskelse ikke rigtig findes. Altså, sådan, hvis man bare er 100% forelsket, så går man jo bare rundt og er, er, er blind næsten over for hinanden, ikke? Øhm, så, så, så jeg tror bare, at det, det ligesom er for at indikere, at, at, at for, for mig og for Simon i hvert fald, så findes den der helt perfekte forelskelse, ikke? Men at man er 99 eller 90% for den sags skyld forelsket, er også godt, og kan også være lige så godt, som at være 100% forelsket, og måske endda faktisk Bedre, synes ja. jeg, og synes Simon også, ved jeg. Jeg ved, at han går meget op i det der med, at, at det er godt at vide, at noget måske ikke er for evigt. Altså, at man ikke bare har den der sådan, vi skal være sammen for evigt, det har vi nemlig aftalt nu, og vi kan aldrig finde på at gå for hinanden. Men at man stadig har den der ene procent øh, med tvivl, eller den der ene procent med, at man godt ved, at det måske en dag ikke er længere. Ikke sådan, man går rundt og har i maven over det, men bare sådan, mm. at man en gang imellem lige tænker over det, sådan at man... Man bliver ved med at gøre sig umage over for hinanden, og netop det der med, at man bliver ved med at udvikle sig og, og bare sådan, ja, altså vide, at man stadig skal arbejde for det, fordi hvis der er noget, jeg fucking har fundet ud af, så er det, at det er fandme et stort arbejde at have en kæreste, altså. Ja. Det kræver, det kræver sgu, sin kan vinde. Noget, jeg også øh, lagt mærke til, da jeg så den i går, det er, fordi vi har jo kendt hinanden i to år nu, ikke? Eller to år? vi har ikke snart år, kendt hinanden noget mere, end Nej, nej. Nej. <laughs> nej, nej, nej, fordi det gik op for, for mig i går, at det kun er sådan noget to måneder, nej, ikke to måneder, to år, og en til to måneder. Og fordi jeg også hele tiden tror, at det er længere tid, det er fordi, der er sket så meget. Prøv at overveje det. det. vi to møder hinanden, der er du fast morgenvært på The Voice, du har ikke nogen kæreste, du bor på Nørrebro. Øh, altså ikke fordi jeg føler, at du er blevet et andet menneske, det er du ikke. Der er bare sket rigtig mange ting. Nu bor du i Hamburg, du er sammen med Simon, der kommer der tre Altså... Ja, ja men det, det er... mange ting. Det, det, det er virkelig, det var seriøst også noget. Jeg tænkt meget over, øh, altså sådan nu her omkring nytåret i, i år, du ved, der med rækletten, hvor du lå flade under et bord. <laughs> øh, og, og, og, og jeg havde jeg tid til at tænke, fordi jeg ikke kunne drikke mostiv, fordi jeg sad her i Hamburg alene med min kæreste. Og der var, det var en dag, hvor jeg måske var 30% procent forelsket. Lad mig sige det. Der var jeg rigtig mm. træt af, at jeg ikke kunne feste med mine venner. Øh, men, men i hvert fald, så, så tænker jeg virkelig over det der med, hvor sygt det er, at altså, den nytårsaften året for inden, der var ikke engang kærester med Simon endnu. Altså, vi, vi var begyndt at date, men vi var ikke engang blevet kærester, da vi fejrede nytårsaften 2020. Og nu sad jeg der, i Hamburg, med to hunde, og en bil, og en lejlighed, og ikke noget arbejde, og var sådan, hvad helvede er det, der foregår, hvor meget kan der lige ske på, på et år? Hvis nogen havde sagt til mig, at alle de her ting ville ske for, for et år siden, så havde jeg bare været sådan, jeg tror ikke, du skal have mere af den nytårspunch. Altså, jeg tror, du skal gå ind og lægge dig lidt. Ja. Um, og det synes jeg virkelig er, er noget, som er vildt dejligt at tænke på, det der med, hvor, hvor mange ting, der kan nå at ske på rigtig kort tid. Og ja. noget, som kan være sådan ret afstressende i livet. Det der med, så kan det godt være, at man går rundt i, i lang tid, og føler, at der ikke sker en skid, og så lige pludselig så, så kommer det hele på én gang. Eller sådan. Mm. Og det er det samme, kan du huske, øh, den aften, jeg mødte Simon, altså no. første gang, hvor vi sad i, i studiet ude på Voice, og jeg sagde til dig, øh, at, at jeg var færdig med at date. Og jeg er ikke, ikke mere. Jeg, jeg gad ikke mere, at nu har jeg været på så mange dates, og, øh, og jeg har mødt så mange røvhuller, og jeg har selv været et røvhul og, og jeg gider ikke mere. Jamen, det må jeg jo også være, lige der at sige. Der er en og, en jeg, og, jeg, og jeg gider ikke mere. Og, og, og jeg kan bare huske, at jeg sagde til dig, at nu lukker jeg ned for det her. Og samme aften går jeg jo ind på Søgepaviljongen, sprit Hammernes stiv i skileshots, og møder Simon, <laughs> og siden da har der ikke været noget øh, kig tilbage over skulderen. Altså, det er jo så vanligt, at tænke tænker på, at det lige Jamen, det er ligesom det synes jeg virkelig er sjovt, altså. Men det, for mig, der, der tror jeg bare, det handler rigtig meget om, og det ved du jo også, men, men det der med, at jeg jo havde, været, havde haft en depression, og virkelig haft noget, noget, noget meget dårligt øh, selvværd, og haft svært ved at føle, hvad jeg egentlig selv var værd i en længere periode, og derfor rent ind i rigtig mange røvhuller, fordi jeg jo følte, at jeg ikke var bedre end det, at jeg ikke fortjente nogen, der behandlede mig øh, nødvendigvis bedre end det. Um, og så, øh, og, og, og så er det jo klart, at det aldrig rigtig bliver til noget. Og, og så sidder man der og nederlag for nederlag. Og, og, og, og det var ligesom først, da jeg begyndte. At, og det her er jo livets største kliché. Men der er jo en grund til, at det er det. Det er fordi, det er rigtigt. Men det var jo først, da jeg begyndte at elske mig selv, Lasse. Ikke ja, hvis? men det... <laughs> men det var det jo. Altså, det jamen er altså Ja, ja det men det var først, til en, at... Er det ikke ja. rigtigt? Men, men det var jo først, da jeg ligesom fik opbygget mit eget selvværd og følte, at jeg var noget værd. Og, og, og elskede mig selv igen, og var ude af min depression og den slags, at jeg var klar til at møde Simon og modtage sund og fornuftig kærlighed, som den, han mm. kan give mig. Ja. Øhm, først den dag, altså, og ikke en dag før. Og det er jo faktisk næsten det vigtigste i hele verden. Det er kærligheden til dig selv. Det er det. Altså, altså uden kærligheden til dig selv, så kan du ikke give noget til andre. Det er noget, som kunne stå på en citatplakat, men det er ikke det nok, Altså, det er virkelig ægte. Jeg, jeg kan huske, at jeg også øh, meget i den periode, fordi vi begge to var single-fights. Øhm, nu, nu har jeg så også fået en kæreste, og det kom også ret meget ud af det blå, ligesom ved dig. Øh, så jeg var heller ikke rigtig forberedt på, at ligesom skulle opbygge noget seriøst, fordi at, ja, som sagt, så datet rigtig meget, og det var meget det her med at få bekræftelse. Få bekræftelse. Altså, blive bekræftet hele tiden. Mm. Og når jeg så har fået den og set, at øh, kæft var egentlig fed, jamen, så er det bare videre. Så var det ikke spændende alligevel, fordi at nu var jeg blevet bekræftet af den her person. Nej, så du var en af dem, som jeg dated. Ja, jeg var et røvhul. Så altså, det kom ligesom ud af det blå, det her. Men så, så valgte du dig så en dag, at nu var det på tide for få en kæreste, eller hvad? Nej, det var ikke noget, jeg valgte. Han han valgte mig. Det er, noget, kan, det er også noget, du kan skrive på en citatplakat. Men ærligt ikke, jeg, jeg synes ikke det der... Nej, I didn't choose love, love chose no, me. Nej, det føler jeg ikke kan stå på en citatplikat. Uh, nej, men, uh, nej men, men, men jeg har bare tit haft det sådan her med, at når jeg først begynder at jagte noget ægte, så kommer det ikke. Og, og, altså, og jeg jagtede ikke den store følelse dengang jeg blev følsket. Det var ja. bare alene rømme. Den kom bare. Men den til gengæld, kom som to samme i hovedet. Så har du været på rigtig mange dates og det ja. føler jeg gerne, jeg vil høre lidt om. Er der lidt ja. i datinghistorie, mig? Ja, Jamen, jeg, brugte, jeg brugte rigtig meget Tinder, dengang jeg var, øh, jeg var single. Men en af de dates, som står mig rigtig rigtig tydeligt, der er faktisk to. Fordi at en af dem, der var ikke et røghul, på den anden, der var måske øh, et røghul. Vi kan prøve at starte med den, hvor jeg ikke var et røghul. Og det var, at øh, jeg havde matchet med en på Tinder, og øh, ja, altså, den hurtige kunne nok godt se, at, øh, at de billeder, der er. De var skamredigeret. Men jeg var ikke særlig rutineret af det her Tinder-game her. Jeg mindes faktisk også, at du sagde til mig... Ja, ja. Fordi jeg viste til dig, så var du sådan... Er du nu... Altså, skulle du måske ikke lige... Altså, være helt sikker på, om de ikke har redigeret det her. Men altså, nej, jeg tror på personen her, og vi aftaler en date. Vi skulle dyrehaven, vi skulle ud og hygge, gå en tur. Øhm, og What, jeg får at... What What a date set Jamen allerede der ikke, der ved man godt, ligesom hvad der er lagt op til en kæmpe stor fiasko. Og det blev det også, fordi at hun, hun kommer hjem og henter mig, fordi hun har bil. Øhm, og hun holder så ude foran min lejlighed. Og jeg kommer ned ad trapperne, ud af døren, og så kigger jeg rundt. Og jeg kan godt se, at der står en pige længere ned ad vejen. Øh, men altså, det ligner jo ikke på billederne. Så jeg skriver til hende pigen her, hey hvad så, hvor langt er du? Og hun svarer sig, så, hvad snakker du om? Jeg står lige foran dig. Ej, og altså, ej, ærligt, det ikke alt, falder totalt sjovt. Altså, det ligner overhovedet ikke hende, jeg matcher med på billedet. Og, og, og jeg ved godt, udseendet skal ikke være altafgørende. Men forestil dig, at du bestiller et par Bjørnborg underbukser, og da de så kommer hjem, så er det Bjørnbong, der står på den her indpakning her. Altså, du får jo ikke det, du ligesom forventer. Altså, du følte dig snydt. I virkeligheden handlede det måske mere om det. Ja, jeg følte mig sygt meget snydt. Men altså, nu skal det da ikke lyde som om, at det kun er de andre, der røver. For det var engang... At, øh, hvor jeg endte med, at øh, jeg kastede op hjemme ved en. Både på hendes øh, soveværelsesgulv, hendes stuegulv og badeværelset. var På en ím... date? På en date? Ej. Men det var ikke som sådan en... Altså, det er fordi, jeg havde skrevet med tre piger øh, på samme tid. <laughs> Ej, og, så, øh, ja, og så var vi i byen, og så havde jeg sådan aftalt med dem alle tre, at jeg skulle mødes med dem, og så havde jeg så endt med at tage med en af dem hjem. nej og det var den, som først troede, den var den heldige, men så så endt med at at være den rigtig person, kan jeg forstå. Det var en kæmpe stor fed nitte. Jeg endte med at kaste op på hendes øh, ja, soveværelsesgulv, badeværelsesgulv, ude på stuegulvet. Så tog Aske. jeg, så, ja, jeg kan tydeligt huske det, så tog jeg et håndklæde, tøjede bare lige håndklæde. over. Ja, tog nej, det, tog det sammen ud på badeværelset, og så, så ringte jeg til en Urban Go, de der pirattaxa der, så kom der en mand og hentede mig. Du sagde ikke undskyld, eller altså, tog et håndklæde, Det rundt jeg. Jeg kunne ikke i det. kunne ikke, jeg kunne ikke. Ja, det, er jeg af af det. Også. det er virkelig shame on you. Og det yeah, håber jeg yeah. aldrig Damn. nogensinde kommer til at gentage sig. Og så vil jeg sige, at alt dårligt, der er sket for dig siden, det har du fortjent. Det er fandme klam, der rendte rundt og ørelede ud over et andet menneskes hjem på den måde. Og så tager det op i et håndklæde og smid det ud til siden og så skride for det hele. Yeah, folk, hæft, yeah, man. mand. Skam dig. Lasse. Jamen det har, det er du har du ja, ikke? Har du ikke? kastet op? op ud. Jeg har nej, ikke kastet men. op hjemme hos nogen og så gået fra det, altså. Men har du ikke? Du har også. Jeg ved... Du har også haft nogle dates. Du burde skamme dig over. Jeg har ikke. Jeg skammer mig. ikke. Jeg har nul <laughs> respekt. Men det burde det du. Det har jeg ikke. Jamen, jeg har. Øh, jeg har da været på mig. Jeg har da også været på nogle dates. Men men men men det der, det synes jeg er decideret respektløst. Det er en fej. Jeg tager det op. Det er en fej i situation. Jeg tager Nej, stop. Op. Men jeg tager stop. Stop, stop. <laughs> stop. Det er ikke OK ja. det der. Du. Vel? Nej.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 Jeg kan huske, en af de seneste dates, jeg var på, inden jeg mødte Simon, det var en, en fyr, hvor vi var ude og drikke noget vin, og så begyndte vi at sidde og tale politik. Og det skal man jo selvfølgelig måske ikke gøre på første date. Selvom det er måske en meget god idé, så ved man ligesom, hvor man står, og det ville da være ærgerligt at være blevet kærester og lige pludselig opdage, at man date, der er racist. Og det var også en af de dates, hvor jeg husker, han sagde, at han gik med ud, og så var han sådan skæftrer hjem. Øh, og, så, og så spurgte han om, at vi var på en date på Nørrebro, hvor der er sådan en lille bypark, hvor der er nogle geder og kaniner og sådan noget. Og det var jo sådan en tidlig, nej, en sen eftermiddagsdag, så klokken var måske kun 6, og det var sommer, og der var, altså, solen stod højt på himlen og sådan noget, og så var han sådan, nom skal vi gå over i byparken og se på geder, kan jeg huske, han sagde, mens at jeg bare havde lige havde stået og skældt ham ud, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og hvor jeg bare var sådan, Jeg skal fandme ikke se på nogen geder med dig, og så gik jeg hjem og var sur og sad og var sur. Så har jeg været sådan, og det har jo, jo været synd for både mig selv og for, for, for de andre mennesker, som jeg har skrevet med eller hvad på Days, men hvor der altid har været sådan en fyr af dem, jeg måske har skrevet med, øh, som jeg har været mere interesseret i end de andre. Og han har måske haft det på samme måde med mig, men hvor jeg har været længere nede i hans hierarki. Forstår du, hvad jeg mener? Altså jeg, det har jeg faktisk prøvet engang, hvor at ham jeg håbede kom i byen, ikke kom. Og så tænkte jeg, fuck det, så skrev jeg til min nummer to på listen. Så min nummer to på listen kom med det samme ind på klubben og var super klar. Og vi gik ud på en bænk for at sidde og drikke en øl sammen derude i ro og fred. Og lige pludselig, så tækker der en besked ind på min uh, telefon. Uh, og man ved godt, den var op over der, hvor at jeg netop engang var på andenpladsen på min førstepladsliste. Når man siger det så ja. Jeg har nok været nede på en fireplads eller et andet. Men jeg fik en besked fra ham. Og øh, på det her tidspunkt, tænker jeg, jeg ikke på rationelt, der tænker jeg bare, at der er en besked for den person, jeg allerhelst vil øh, kysse med på dansegulvet i dag. Øhm, og øh, og, og så, så fyrer jeg jo en røver af til den her fyr der lige er kommet hele vejen fra en anden fest, hen til mig med flaskehøl, som vi sidder og drikker besøgerne, det er rigtig hyggeligt, og siger, min veninde øh, græder inde på klubben. Jeg er nødt til at øh, gå derind, og han kigger på mig og siger, du kan også bare sige, at du ikke synes, det er hyggeligt, eller du ved, eller, at der er noget, der er dukket op, der er mere interessant. <laughs> Ej, og det var rigtig det. ubehageligt for um. os begge to, fordi jeg var sådan, du skal ikke sige til mig, at jeg lyver agtigt inde i mit hoved, samtidig med, at jeg var sådan, hun græder. Hun græder jo. <laughs> ja, øh, og han hans var, hans var sådan, whatever. Altså, han var virkelig en cool fyr, egentlig. Altså, det, jeg var jo bare helt brændt af oven i hovedet, ikke? Ja. Øhm, og, og så skrev jeg ind øh, på, på klubben, og så kan jeg huske, at min førsteplads på min liste jo stod derinde, men øh, altså, sagde hej, og så var sådan, om jeg skal også i lufthavnen om to timer, så jeg smutteragtig, og så står man der og lignede en fucking clown. ikke? Okay. Altså, det var faktisk også lige inden jeg mødte Simon. Det, jeg måske, det var der, hvor jeg opdagede, sådan, at jeg er træt af pis. Jeg er træt af at opføre mig som pis, og jeg er træt af at blive behandlet som pis, og jeg gider ikke mere pis nu er jeg færdig med at date, nu er jeg min egen øh, bedste ven, og pludselig blev jeg klar til true love. Men en anden ting, som jeg måske også var rigtig træt af, det var det her med, når en date skal afsluttes. Jeg ja. ved, at du ved, at alle ved, <laughs> hvad man mener, når man siger det her med det akavede øjeblik, når man ligesom har afsluttet en date, vellykket eller mislykket, men man skal stadigvæk sige farvel til hinanden på en eller anden måde. Skal man sige farvel til hinanden på den der sådan... Vi ved godt begge to, at vi aldrig nogensinde kommer til at se hinanden igen. Det var hyggeligt, Mager. Eller skal man sige farvel til hinanden? Den der sådan, ja, måske bliver det her det vigtigste øjeblik i hele vores forholdshistorie, fordi det bliver vores første kys. Eller sådan, måde. Ja. Ingen ved det. Og de fleste af de her farveler, de ender som regel med, at man får en, en albu eller en skulder hakket ind i strobehovedet, og, og får nækket den anden en skal eller mister en fortand, og så humper man ligesom hjem derfra, ikke? Ja, Ja, altså det er sjældent, at det er en kæmpe succes, det første kys. Også fordi, at øh, de gange, hvor jeg har kysset på første date, der er det synes noget, jeg har tænkt på. Altså, i store dele af daten, faktisk. Hvor jeg sådan sidder og tænker, men hvordan får vi egentlig afslutet den her date? Er det noget med, skal vi kysse? Skal vi kramme? Og, og jeg synes altid, at der kommer sådan en, øh, en mærkelig stemning. Altså det her med, at øh, lad os for eksempel tage en date, øh, jeg har været på, hvor, at, hvor det var hyggeligt. Der var god stemning, der var grin, der var latter og ehm så af der var grin og latter. Der var der var, der var højt humør. Der var højt humør. Og så var det som om at lige pludselig så vender stemningen 180. Så bliver det sådan du, kan, du kender den godt. Ikke ikke lummer, men bare sådan heller ikke trykket, men det er bare sådan underligt. Det er en underlig stemning. Også fordi at så er det som om vi begge to er indforstået med at nu skal vi snart kysse. Okay. Øhm, og jeg venter på et signal. Så at, øh, altså det ligesom med, nu kan jeg kysse. Mm. Og øhm, hvad kan et signal være? Må jeg spørge om det? Hvad kan et signal på det være? Ja! <laughs> Jamen, ja, og, og, og det er jo sådan noget øjenkontakt, synes jeg. Sådan det her med, så kigger man lige på hinanden, kigger man ned på, på læben, og så smiler man. Så lø, løfter man måske øjenbrynene og smiler lidt. Sådan så nu måske. ej, og, ej, ej, og ej det, det kan du simpelthen ikke have vundet mange kys på, det der. Nej, nej men det ja. er stemningen, den er nu er det nu måske. Er nu hvor? Er nu tiden der kommer, til, at vi løfte min i det er til, skal lige og Det kan tungt, så begynder jeg at slikke mig lidt om munden. Så jeg, at hun også slikker sig om munden. Nej, men der kommer altså det her sådan he, -he grin Æm, og, så, øh, og så kysser man. Det ender jo så i et kys, hvor stemningen er meget, meget stille, og der bliver ikke sagt noget. Der bliver kysset, og så når hovederne så skal væk igen, så bliver det he-he-grin igen. Hvad er det for noget hæ-hæ-kysseri? Der var latter, der var grin, der var hæ under kys. Hvad er det for noget? altså? Nej, men altså, det jeg en prøver på at sige, det bare at her, det plejer at være et her kys Der var overhovedet ikke noget hæ hæ kys I hvert fald ikke efterfølgende, fordi det kysser, det går helt galt. Hun starter med, det ender med, at jeg sidder og kysser hendes Kort og jeg kysser hendes fortand, hun kysser også min fortand, vi kysser hinandens tænder. Og vi går totalt skævt på hinanden. Og vi er begge to indforstået med... Altså, vi ved godt selv, at det her er noget rigtig lort. Det er noget rigtig lort. Ja. Og det noget med, at hun tager hun sig en ting og går... Der er ikke Der er overhovedet hun... ikke samme kysseenergi. Nej, og det er ikke på grund af køset, men hun var bare sådan, jeg skal væk fra den situation situation, og jeg stod sådan lidt, lidt tilbage. Pes. Altså, jeg ved godt, at det her, det her det var overhovedet ikke... Øh, det var godt. Øh, altså, det var ikke, at jeg... du kyssede hende uden hun ville have, at du kyssede hende, da hun gik, eller hvad? Nej, nej, nej, Overhovedet ikke, fordi der var... Altså, det var bare ikke... Der var, der var bare ikke kemi. Altså, der var bare ikke kyssekemi. Hun tænkte, jeg har ikke tid til at spille min køsekemi på det her piss. Altså, hun var også træt og så gik hun... Ja, det er kort og langt. Jeg kan ikke lide første kys. Øh, nej, jeg synes, det er akavet, det, og jeg synes, det, det er presset, og synes, det er... Ja, og, og når det så fucker op, så fucker det også bare sygt mig op, og så ligger jeg mig lidt trist efterfølgende. Og så øver jeg mig, så jeg begyndt, jeg. jeg kan nemlig huske, fordi så øvede jeg mig efterfølgende ved at øh, ved at stå og kysse øh, ting. Sådan, jeg, jeg kan huske, jeg stod øh. i min bruser, og så sådan stod og kysset på, øh, på fliserne derude, for sådan en øve øh, mig at kys. I sådan en ungkarlelejlighed, <laughs> sådan en helt forkalket gule fliser og så flødebade for dem og så så så lidt et på og så lige lidt vand på og så lige stå at kysse en lidt så tænker jeg sådan okay har det at måske skal jeg også spørge kysse en i dit brusebad er ja, du villig til det måske, ved? Ja. ja jeg har der <laughs> yeah. men det er måske derfor det går galt så altså hvis hvis det på den hvis du øver dig på på fliser uden brusekabinen så er det der bare fine skrotter for sådan... altså ja nogle går lige efter det den kender Kat. <laughs> <laughs> det her med at være på sådan nogle dating. Jeg har det en lille kort en mere. Da jeg gik i folkeskolen, så blev jeg, da jeg gik i så blev jeg inviteret på en date af, altså seriøst, ikke bare skolens, men byens flotteste fucking fyr. Han var så gude, gudesmuk. Han Ja. Han og øh, han inviterede mig hjem øh, til hans forældre øh, en, en sådan lørdag aften, øh, hvor han inviterede mig på pandekære, og så skulle vi se madagaskar filmen What um, a movie. Og, og jeg var sådan, det her, det er det er stort, og det siger selvfølgelig ja til. Og jeg kom her til Lasse, og, øh, og vi spiser de her øh, pandekærer, og så sidder vi nede på hans teenage nede i kælderen, i hver vores ende af, af, af sofaen. Og jeg var ikke vant til at gå på days med sådan nogle smukke, flotte, øh, øh, stort set nærmest voksne mænd i mine øjne på det her tidspunkt. Vel? Altså sådan, jeg, jeg dimsede bare rundt med mine egne pøllede venner, og øh, ja. snedet i SPLK og snedet nærmest stadigvæk og drak mig mega stiv ikke? og så sad de der på sådan et voksendat med pandekager og den her film og var helt stiv som et bratt ned i enden af den der sofa og lige pludselig så kan jeg bare mærke at det begynder at rumstere i mausen altså jeg er ondt nej jeg får rigtig ondt i maven der var både nervositetsprutter og glutenprutter på vejen der, der var i hvert fald nogle pandekagprutter der gerne ville ud det kan jeg godt sige der og ham, jeg lader, han rykker tættere og tættere ned mod mig som han, og jeg krybber længere og længere op i hjørnet og jeg kan bare mærke, at den flotte flotte, sådan næsten øh, statuetteagtige menneskeskabning, skal slet ikke komme i nærheden af mine pandekabrutter, der er på vej ud af mit sfo Sådan havde det lidt. Du ved, og jeg sad bare, og jeg klemte, og jeg klemte, og jeg fik mere og mere ondt i maven, og den gik nærmest i kramper, og jeg kan bare huske, hvordan svedperlerne øh, piblede frem på panden, og samtidig med, at de der aber inde i madagasker filmen stod. For jeg var danset danset. Kan du huske det? Jeg var danset danse. Og jeg var bare sådan her, det er overhovedet ikke sjovt. Jeg hader den her Jeg skal slå en fucking skid jeg vil væk herfra. Og det bare ender med, at jeg må rejse mig. Altså, for simpelthen mit livs date altså at og, og, og, og sige, at jeg er blevet nødt til at gå, øh, fordi at jeg, ja, hvad ved, jeg skal hjem og lufte en hund, eller min mor har skrevet, jeg har lus, eller et eller andet. Jeg er blevet nødt til at finde ja. på noget, kan jeg huske. Og så, og så går jeg, og Lasse står der i døren, og der kommer vi nemlig til, jeg kunne fucking stadig lige have fået kysset. Jeg kunne lige have fået kysset af byens flotteste fyr, altså sådan med, med på vejen, men det skulle jeg ikke noget af. Jeg var bare sådan, hey hey, hey. Og så begyndte jeg bare at gå ud i mørket, kan jeg huske. Og der var bare, altså, det var en som en trækpersonsorkester. Jeg har aldrig været glad i mit liv, bare kunne, Altså, jeg var ved at springe, som en fucking ballon, altså jeg sad inde i den der sofa. Han var så gengæld meget, meget sød. Jeg kan huske, han skrev til mig allerede nogle timer efter, sådan om jeg var okay, og om jeg ville ses igen. Og jeg var bare sådan... I'm too <laughs> <Nej>. <laughs> jeg kan ikke engang svare dig. Så jeg endte jo med at ghost fucking byens flotteste fyr, fordi, fordi jeg skulle skide, altså. Det er jo forfærdeligt. Hvornår ved du egentlig, fordi du, du siger jo også, at du har datet meget, ikke? Altså sådan, hvordan, hvordan ved du så nu, at du er forelsket? Altså, hvordan ved du, du er forelsket? Jeg, jeg kunne mærke det ved, øh, ved, min, øh, ved min nuværende kæreste her, at sådan, det her med for eksempel nu, at altså, man, man har sådan en glæde i kroppen. Øh, altså, og det er ikke sådan en, jeg har fået 12 i skolen glad. Det er mere sådan en glæde, hvor man nærmest får altså, et sus i maven. Det føles nærmest som sådan, altså, et ros på en måde. Det er sådan lidt, man kan sammenligne det med den med følelse, man har i kroppen, når man er fuld, og, øh, og man er sammen med de personer, man elsker allermest i hele verden, og man ikke sådan rigtig føler, man nogen bekymringer, og man bare sådan, ja, nærmest er lykkelig. Øh, og det kan mm. jo hurtigt blive til en afhængighed, ikke? Øhm, men det, der er egentlig underligt, det var, at det var ikke sådan, at jeg havde det første gang, at jeg var sammen med hende. Altså, det var ikke sådan, at jeg var sammen med hende. en gang, og så kom den her bare. Det var nærmest noget opbyggende. Og lige pludselig, der kom den her forelskede bare, som en eller anden kæmpe mukkert fra højre af. Øhm, og så tror, så tror jeg, at den bare blev... Altså, blev sådan ekstrem, da det så også gik op for mig. Fordi jeg husker huske, at i starten, der skulle, hun, der skulle hun på højskole. Og så fik jeg den her følelse af, at jeg kunne faktisk godt kunne blive sygt ked af det, hvis det så skulle slutte nu og her. Øhm, og, og der blev det meget mere ekstrem for mig, den her, øh, den her følelse her. for det var blevet lidt sådan afhængighed. Mm. Øh, og alle taler jo om det her med at så det er den bedste følelse i hele verden. Men... <clears throat> Altså, da det gik op for mig, hvor var sårbar jeg lige pludselig var blevet, fordi jeg havde mærket den her ros i maven, øh, og sådan, havde mærket, hvor glad det menneske kunne gøre mig, så kunne jeg ikke rigtig lide at være forelsket. Mm. Fordi jeg ikke rigtig kunne finde ud af at rumme det i min krop. Altså, jeg havde ikke nogen tillid til, at der skulle finde sig, der menneske, som så kunne have den samme følelse, som jeg ligesom har prøvet øh, at have i min krop, fordi jeg synes den var så ekstrem. Mm. Øh, også fordi den kom så uventet. Og jeg kan huske, at jeg kæmpede sygt meget med det faktisk, og var sygt usikker øh, i form af, at hele tiden troede, hun skulle droppe mig. Og det var jo, altså, det var jo bare irrationelle tanker, da hun jo gav udtryk for alt andet, end at hun øh, ville droppe mig. Ikke. Så jeg gik med faktisk konstant en ængstelig følelse i kroppen, øh, med, at det vil ende galt. Og jeg kan huske, sådan, at i starten der følte jeg nærmest, at jeg havde kærestes over, og ikke var forelsket, fordi at det var så, altså, den der ros faktisk, mm. at den var blevet så mm. ekstrem. Men så endte det bare med, at jeg bare lagde mig fladt ned for hende, og sådan sagde, at, at, at altså, mit hoved er en tornado, og jeg synes, det er sygt svært at være forelsket, og ligesom at altså, overgive sig lidt til et andet menneske. Men altså så det gode det er, så, at jeg så har lært at hvile i det nu, øh, og jeg har den her usikkerhed, øh, og jeg har fundet mere sådan, ro og stabilitet i det. så nu, Men altså, det er også så en anden form for forelskelse. Altså, det er mere en rolig forelskelse, hvor i starten, det var mere sådan, altså nærmest usikker forelskelse, fordi det var mm. bare så ekstremt. Øhm, og så, ja, ja, når man hører det her med, at nyforelskelse, det er bare som at flyve på en dyserød sky, og gadedrangehop og højt humør, så altså, det er det da også, men, men det er først, når man lærer at hvile, det, synes jeg. Det er sjovt, det der, du siger med, at, at, at når man bliver forelsket i nogen, så kan man også altså, blive helt vildt bange for at miste det, fordi det tror jeg virkelig er, er en kæmpe ting, trods også til grunden til, at man kan have svært ved overhovedet at skulle give sig hen til, til et andet menneske, fordi man jo ligesom Altså, at man først finder en virkelig unik relation, og det kan egentlig også være mellem venner, synes jeg. Ja. Øhm, og man tænker, at det her er så specielt, at jeg aldrig nogensinde vil kunne få det med nogen andre igen. Så går man jo netop og er bange for at miste det. Og det, det, det føler jeg egentlig også afspejler sig meget i, i livet generelt, det der med, hvis man, <clears throat> hvis man har opnår succes, så, så, så i stedet for at nyde, at man rider på en bølge af succes, så kan man gå og være bange for, hvornår at man ikke har succes længere. Og så vil man ligesom bare sådan stress og gøre alt for at opretholde succesen, i stedet for at være til stede i den, og være sådan, fuck, hvor er jeg stolt af det, jeg har opnået. Men så hellere være ja. sådan, fuck, hvordan kan jeg blive ved med at være stolt, og hvordan kan jeg blive ved med at få succes, og hvordan kan jeg blive ved med at og næste, næste, næste. Ja. Og det føler jeg meget det samme med, sådan, når man er forelsket, eller hvis man virkelig har en helt særlig relation til, til et andet menneske, at man opdager det der med, at det her er så unikt, at det er uerstatteligt. Og hvis jeg mister det, så vil jeg aldrig kunne få det med en anden igen. Og derfor trækker jeg mig allerede nu på forhånd, så jeg ikke skal blive såret. Altså det er jo virkelig et issue, som mange mennesker går rundt med, tror jeg. Så det mm. er bare virkelig genkendt lidt. Men, men jeg føler sådan, at at, at for mig, jeg er jo også ret meget ældre end du er, altså sådan, kan, kan være på, på sådan 100 forskellige måder. Og jeg tror, at den bedste måde, jeg kan definere det på, er, at jeg tror ikke, at følelsen af at være forelsket eller betaget af nogen eller tiltrukket af en anden person nogensinde har været den samme for mig. Altså, jeg tror, at den har været forskellig alt efter, øh, hvor jeg har været i mit liv, hvem jeg har været på det tidspunkt øh, som menneske, og, øh, og hvem den har været sammen med på en eller anden måde. Og, og jeg tror, at, at, øh, at, at nogle gange har jeg været vildt tiltrukket af ideen om, at det skulle være sådan super turbulent og intenst, og nogle gange har jeg været vildt tiltrukket af, at det skulle være... Øh, vi, vi, vi ser ikke hinanden mere end en gang om ugen, og, og det er fordi, jeg har brug for tid til mig selv, og, eller forstår du, hvad jeg mener, men, men at, at, at det altid har været sådan lidt forskelligt, og, og jeg har prøvet det af, og lidt ligesom et par bukser, og på et eller andet tidspunkt, så finder man så den form for forelskelsestype, sådan har jeg det i hvert fald, som, som man finder sig bedst til rette i, hvor jeg fx har fundet ud af, at, at, at, at jeg synes også, det handler meget om at tage et valg, særligt jo ældre man bliver, at sådan nu vil jeg gerne have det her til at fungere med det her menneske, fordi Simon får øh, helt klart øh, de bedste sider frem med mig, i hvert fald på en god dag, og, øh, og giver mig det, som jeg har brug for, som, som jeg har fundet ud af nu i mit liv er ro og, øh, og tryghed og stabilitet, og, øh, og et menneske, som giver mig overskud til at kunne kaste mig ud i... Øh, i andre ting i livet. Og altså sådan, at, at, at, at jeg ikke skal gå og bruge helt meget energi på at have et dramatisk forhold, som jeg ellers altid har troet var det, jeg ville have. Men at, at, sådan, at jeg har brug for, for, for noget andet, og jeg tror sådan, at det er virkelig noget, der er gået op for mig. At, at jeg synes også, det handler ret meget om aktivt at tage et valg, hvad er det, jeg gerne vil have. Fordi der er ikke en form for forelskelse, der er den samme, og der er ikke noget, mm. der er rigtigt eller forkert, og der er ikke noget facit på, hvad en forelskelse er. Altså, sådan, det, det handler lige så meget om at finde ud af, hvor er jeg, øh, hvilke behov har jeg, og, og, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil have. Og så ligesom vælge det, fordi jeg kunne også godt, hvis mig og Simon ikke skulle være sammen med at gå ud og blive forelsket i en anden, og så ryge tilbage til det der helt vildt dramatiske, men det vil ikke gøre noget godt for min person. Men derfor kunne jeg jo stadig egentlig godt være forelsket, forstår du, hvad jeg mener? Ja, det ja, er 100 procent. <tryk> Jamen, det er sådan, det, det virkelig, altså, jeg har tænkt meget over. At, at jeg synes egentlig, at det er romantisk, og det er skønt, og, og, og det er kærligt, men, men det er også lidt praktisk i virkeligheden. Altså, det handler lige så meget om, at man skal tage sig selv seriøst og være sådan, nu vil jeg det her, nu vil jeg gerne arbejde for det her, og vil gerne arbejde hårdt altså, på en eller anden måde. Og jeg var jo også syg, altså, hvad hedder det i tvivl med, med, om jeg var forelsket på den rigtige måde i starten med Simon, fordi det var en anderledes forelskelse end noget af det, jeg kom fra, og, og jeg var sådan, det var ikke så, så dramatisk, og, og det føltes ikke så intenst på den der hjertebanken-fugtige håndflader. Jeg har mistet tiden, og jeg kan ikke sove om natten-følelse. Mm. Så kan det jo ikke være rigtigt. Så kan jeg jo ikke elske ham på den helt rigtige måde. Og, sådan noget. og, og det er jo bare så fucked op at man går rundt og, og har en eller anden målestok for, hvad der er en rigtig forelskelse, og hvad der er en forkert forelskelse. Og det er bare... Så ligesom alt andet i samfundet, der, der ligesom er blevet fortalt i en samfundsfortælling, lige siden man var lille på en eller anden normativ måde, det er sådan her, det skal være, for det er rigtigt. Så det er bare så vigtigt, at man stopper op og, og ligesom spørger sig selv, er det samfundet, der vil have, det skal være på den her måde, eller er det egentlig mig? Fordi jeg vil egentlig helst gerne stadigvæk have lyst til at spise min aftensmad og lukke øjnene om natten og ikke gå rundt og have klamme håndflader og få fødder hele tiden. Men bare gerne være glad for, at jeg har fundet et menneske, som gør mig lykkelig at være sammen med. Generelt det her med samfund og kærlighed og forelskelse, det er som om, at, at, man, at, at, at man nærmest bare tager sådan en hat på, og så, øh, og, og så prøver vi at leve op til det der med, at, hvad der er rigtig kærlighed og hvad der er rigtig forelskelse, og at man skal komme i et forhold, fordi at det, er sådan, det, er den rigtige, altså, det er det ideelle. Jamen der er meget den der med, sådan, at der, er, der, der eksisterer den her tanken, om at alle har lyst til at få en kæreste, altså en i samfundet på en eller anden måde. Og, og jeg tror også, at vi bliver snydt til at tro på, at man bliver et lykkeligere menneske, eller man lever længere, øh, hvis man er i, i, et, i et forhold på en eller anden måde. Og, ja, og jeg tror, at, at, at det tænkte jeg virkelig meget over omkring Valentinsdag i år, at, at sådan billedet af den her karikerede, ensomme, just eat dør af munden alene, jeg er bare en fjollet øh, single lever i bedste velgående ude i vores samfund. Det er noget, som vi griner af, det kan godt at vi griner kærligt af det, og sådan, men, men det er noget, som man lystigt deler memes og tagger sine singlevenner og sådan noget i, og det er pisse fordi man kan godt være en single, der ikke går rundt og tænker, dør er alene og spiser just eat på, på Valentine's Day og, og kun lever for at at finde øh, den uh, true love-kærlighed, og også komme i et eller andet trosomheds, røvsygt parforhold. Ja. Øhm, og, og hvis man ligesom godtager den her tankegang om, at, den, øh, at, at alle gerne vil have en kæreste, og at det er det, der ligesom er, er det eneste rigtige, så, så, så bliver der også kun én virkelighed. Og så bliver sådan parforholdet den eneste vej til den sande lykke. Uh -huh. Og det er eterne fordi vi lever i 2021, og sådan er det bare ikke længere, og der er ikke nogen kærlighed, der er mere værd end andre kærligheder. Altså sådan, det at være kærester med nogen, er ikke mere værd end det at være venner med nogen. Det synes jeg i hvert fald ikke. Men, men, men det er samfundsbilledet jo. Altså fordi det er sådan kernefamilien og tosomheden. Og, og, ja. og altså bare helt det der med at få børn og familielivet. Og, og føre, altså sådan, det, den der sådan helt traditionel måde at leve et liv på. Ikke? Men Lasse... Vi kan jo ligesom afslutningsvis bare sige, at kærligheden ikke har et facit. Ikke? Altså, der er og ikke den vigtigste noget facit kærlighed, for... det synes jeg, vi er kommet frem til, det er den kærlighed, man har til sig selv. Ja. Uden den er der ikke noget kærlighed til andre mennesker, og man kan heller ikke finde noget af at tage imod. Det må være Nej. dagens kloge det... <laughs> kuldskab, ikke Ja. det Men lad os det var hygge. Vi, vi snakkes bare ved. Ja, lad os så ved. Vi, vi snakkes. Lad os tælles ved. Hej hej.